Haleluya. Jina la Bwana na mwokozi wetu Yesu Kristo nalitukuzwe milele. Karibu sana rafiki mpendwa katika kipindi chetu cha maisha ya ushindi kwa njia ya maombi. Ninaanza kwa kukusalimu rafiki mpendwa kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Ninamshukuru Mungu kwa neema ya kuiona leo. Ninaamini neema hii ni nafasi nyingine ya kutusaidia kujiweka wakfu kwa Bwana na kuendelea kutafuta uso wake kwa moyo na kwa bidii zaidi. Jina la Bwana Yesu Kristo nalitukuzwe milele. Leo tunatafakari sehemu ya tatu ya kichwa hiki kinachosema dhamiria kutafuta uso wa Bwana kwa moyo wako wote. Dhamiria kutafuta uso wa Bwana kwa moyo wako wote. Rafiki mpendwa, katika tafakari iliyotangulia Tuliambiwa umuhimu wa kudhamiria kutafuta uso wa Bwana kwa moyo wote. Tafakari iliyotangulia ilituambia umuhimu wa kudhamiria kutafuta uso wa Bwana kwa moyo wote. Tuliambiwa ni muhimu kudhamiria kwa sababu tusipoweka nia ya moyo katika kutafuta uso wa Bwana, ni rahisi kusongwa na mambo ya maisha, tukaishia kujiangalia sisi na kujifikiria wenyewe zaidi kuliko kumwangalia na kumfikiria Mungu tusipoweka nia ya moyo katika kutafuta uso wa Bwana ni rahisi kusongwa na mambo ya maisha tukaishia kujangalia sisi na kujifikiria wenyewe zaidi kuliko kumwangalia na kumfikiria Mungu na tuliambiwa ili nguvu za Mungu zionekane kwetu ili nguvu za Mungu zionekane kwetu tunapaswa kumwangalia yeye na kumfikiria yeye na neno lake zaidi ili nguvu za Mungu zipate kuonekana kwetu tunapaswa kumwangalia Mungu na kumfikiria yeye na neno lake zaidi rafiki mpendwa tukiangalia sala aliotufundisha bwana Yesu tutaona alichotaka tufanye kwanza ni kutafuta uso wa bwana tukiangalia sala aliotufundisha bwana Yesu tutaona alichotaka tufanye kwanza ni kutafuta uso wa bwana alisema nanyi mkiwa katika kusali msipayuke payuke kama watu wa mataifa maana wao hudhani ya kuwa, watasikiwa kwa sababu ya maneno yao kuwa mengi nanyi mkiwa katika kusali msipayuke payuke kama watu wa mataifa maana wao hudhani ya kuwa, watasikiwa kwa sababu ya maneno yao kuwa mengi basi msifanane na hao maana baba yenu anajua mnaohitaji kabla ninyi hamjamuomba baba yenu anajua mnawehitaji kabla ninyi hamjamwomba basi ninyi salini hivi baba yetu uliye mbinguni jina lako litukuzwe ufalme wako uje mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama mbinguni baba yetu uliye mbinguni jina lako litukuzwe ufalme wako uje mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni nimesoma matayo sura ya 6 mstari wa 7 hadi wa 10. rafiki mpendwa Baba yetu wa mbinguni anajua tunayohitaji kabla sisi hatujamuomba. Baba yetu wa mbinguni anajua tunayohitaji kabla sisi hatujamuomba. Ndio maana tunaishi kuyapokea mema yake mengi ambayo hatujayaomba wala hatukuyastahili. Ndio maana tunaishi kuyapokea mema yake mengi ambayo hatujayaomba wala hatukuyastahili. Lakini anachotaka kwetu zaidi ni ushirika wetu na yeye. Anachotaka kwetu zaidi ni ushirika wetu na yeye. Yesu alitufundisha akasema, kabla ya kumwambia Mungu haja zetu, tuanze kwa kuangalia uhusiano wetu na yeye. Kabla hatujamwambia Mungu haja zetu, tuanze kwa kuangalia uhusiano wetu na yeye. Tuhakikishe yeye ni baba yetu kwa kukubali kuungana naye kwa njia ya Yesu Kristo. Tuhakikishe yeye ni baba yetu wa kukubali kuungana naye kwa njia ya Yesu Kristo kama ilivyoandikwa bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu ndio wale waliaminio jina lake bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu ndio wale waliaminio jina lake Imeandikwa hivyo katika injili ya Yohana sura ya kwanza na mstari wa 12 ndio maana sala hiyo Aliotufundisha inaanza kwa kumtambua Mungu kama baba yetu aliye mbinguni. Yesu alisema hivyo kwa maana ushirika wetu huo ni wa mwimu. Ndio maana sala hiyo inayo aliotufundisha inaanza kwa kumtambua Mungu kama baba yetu aliye mbinguni. Rafiki mpendwa, mtu asipo utafuta uso wa Mungu kwa kukubali kwanza kufanyika mwana, anakosa uhalali wa kuzungumza na Mungu kama baba mtu asipo utafuta uso wa Mungu kwa kukubali kwanza kufanyika mwana anakosa uhalali wa kuzungumza na Mungu kama baba na hii ni sababu moja inayozuia inaozuia maombi yetu kumfikika mbele za Mungu hiyo ni sababu moja inayozuia inaozuia maombi yetu kumfikika mbele za Mungu Yesu alisema mtu haji kwa baba ila kwa njia ya mimi mtu haji kwa baba ila kwa njia ya mimi ni lazima kuungana na baba kwa njia ya Yesu Kristo ili kujenga uhusiano unaoleta ushirika na huo ushirika utaleta majibu ya maombi yetu. Jambo la pili, katika kutafuta uso wa Bwana, alilotufundisha Yesu ni kumwabudu na kumtukuza Mungu. Jambo la pili, alilotufundisha Yesu katika kutafuta uso wa Bwana ni kumwabudu na kumtukuza Mungu. Yesu alisema tuseme Jina lako litukuzwe. Jina lako litukuzwe. Tunachofanya hapa ni kutambua ukuu wa Mungu na mamlaka yake na nguvu zake na uweza wake na hukumu zake na mausia yake na ahadi zake kwa sifa na shukurani za mioyo yetu. Tunapolitukuza jina la Bwana, tunachotambua ni ukuu wa Mungu, mamlaka yake, nguvu zake, uweza wake, hukumu zake, mausia yake nadizi na zake kwa sifa na shukurani za mioyo yetu. Hapa ndipo tunapomwonyesha Mungu nafasi yake katika maisha yetu na jinsi tunavyompenda na tunavyomwamini. Tunaambiwa Mungu anakaa katika sifa. Mungu anakaa katika sifa. Maanake ni kwamba anajidhihirisha mahali anapoabudiwa na kusifiwa kwa roho na kweli. Anajidhihirisha mahali anapoabudiwa na kusifiwa kwa roho na kweli. Huu ndio mlango unaovuta uwepo wa Mungu pamoja nasi. Tusipo utafuta uso wa Mungu kwa kulitukuza jina lake, badala yake tukamvamia kwa maombi ya kumsimulia shida, kwa kulalamika na kulia, tunajisemesha wenyewe wala hatutaziona nguvu zake. Tusipo utafuta uso wa Mungu kwa kulitukuza jina lake, badala yake tukamvamia kwa maombi ya kumsimulia shida, kwa kulalamika na kulia, tutajisemesha wenyewe wala hatutaziona nguvu zake jambo la tatu alilotufundisha Yesu katika kutafuta uso wa Bwana ni kukubali ufaweme wake uje ndani ya maisha yetu na mapenzi yake yatimizwe kukubali ufaweme wake uje ndani ya maisha yetu na mapenzi yake yatimizwe tunachofanya hapa ni kukubali Mungu atawale na kila anachotaka kitendeke kwetu na kitendeke kama atakavyo yeye tunakubali Mungu atawale na kila anachotaka kitendeke kwetu na kitendeke kama atakavyo Hapa ndipo tunapojiaachia mkononi mwa Mungu. Tunasarenda na kumwacha Mungu awe Mungu katika maisha yetu. Hapa ndipo tunapojiaachilia mkononi mwa Mungu. Tunasarinda na kumwacha Mungu awe Mungu katika maisha yetu. Biblia inatuambia, Mungu anatujua zaidi kuliko tunavyojijua wenyewe. Tena anajua anachotuazia na mawazo yake ni mema juu ya maisha yetu. Mungu anatujua zaidi kuliko tunavyojijua wenyewe, tena anajua nacho na mawazo yake ni mema juu ya maisha yetu. Sisi tunapaswa kumwamini tu na kuyakubali mapenzi yake yatimizwe. Tunapaswa kumwamini tu na kuyakubali mapenzi yake yatimizwe. Hili haliwezekani pale tunapojangalia wenyewe. Hili la kuji, kum, kum, kum, kujachilia mikononi mwa Mungu haliwezekani pale tunapojangalia wenyewe hili linawezekana tu pale tunapokubali kumwangalia bwana zaidi kuliko tunavyoangalia sisi wenyewe kusarenda kunawezekana pale tu tunapokubali kumwangalia bwana zaidi kuliko tunavyojiangalia sisi wenyewe rafiki mpendwa utoshelevu wetu na furaha yetu ya kweli iko katika kumwona bwana utoshelevu wetu na furaha yetu ya kweli iko katika kumwona bwana akionekana kwako ataonekana yeye na nguvu zake na uweza wake akionekana kwako ataonekana yeye na nguvu zake na uweza wake wote amesema nanyi mtanitafuta na kuniona mtakaponitafuta kwa moyo wenu wote nanyi mtajitafuta na kuniona mtakaponitafuta kwa moyo wenu wote Yeremia 29:13 tuombe Mungu baba yetu wa mbinguni. Tunalitukuza na kulisifu jina lako katika jina la Yesu Kristo. Tunakushukuru kwa ajili ya uaminifu wako na fadhili zako zilizo kuu sana katika maisha yetu. Tunakusifu, tunakuabudu, tunakupenda, tunakuamini na kukutegemea wewe peke yako Bwana mwenye mamlaka na uweza na nguvu zote. Jina lako litukuzwe milele Bwana. Tunakuomba utangazie nuru ya uso wako ndani ya mioyo yetu e ee Yesu tukapate kuona utukufu wako. E Bwana kwa roho wako, mtakatifu ukatufunulie siri za rohoni. ni zilizofichwa zinazotuzuia kufikiria kusudi lako. Tusaidie e Bwana tukapate kuiona njia ya ukombozi, tukapate kutoka katika kila aina ya uteka unaozuia ustawi wetu kiroho, kiakili, kiafya na kiuchumi. Ile damu yako Yesu iliyomwagika kwa ajili ya ukovu na ukombozi wetu ika tunenema mema kinyume cha mabaya yote baba tunakushukuru kwa ajili ya mamlaka uliotupa ndani ya Yesu Kristo asante kwa kuwa umetupa nguvu itoshayo kushinda na zaidi ya kushinda Nasi tunasimama kinyume na kila kinachoinuka kinyume cha mapenzi ya Mungu katika maisha yetu tunakemea kila aina ya sauti zidanganyazo na kuzinyamazisha kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo tunasimama kinyume cha hila ya shetani dhidi yetu kwa mamlaka imara ya neno la Mungu kwa jina la Yesu Kristo. Tunakiri uzima na afya njema katika maisha yetu. Tunakiri mafanikio katika familia na uzao wetu. Tunakushukuru Mungu kwa kuwa kutoka katika utumwa wa dhambi na uteka wa shetani na kutuingiza katika ufame wa mwana wa mpendwa lako. Nani yako Yesu tumebarikiwa kwa baraka zote za rohoni. Nasi tunaishi sasa kukuabudu, kukusifu na kukutumikia kwa maisha yetu. Jina lako litukuzwe Mungu mkuu na baba yetu wa mbinguni kwa jina la Yesu Kristo anayeishi na kumiliki sasa na hata milele amen pamoja katika Kristo Yesu ukundi silo leo ni tarehe lathini agosti mwaka mbili na ishirini na tatu. rafiki mpendwa furaha yetu na utoshelevu wetu uko katika kumwona bwana akionekana kwako ataonekana yeye na nguvu zake na uwezo wake wote Yesu Kristo na tuinue. Neema ya Kristo itufundishe kutafuta uso wa Bwana kwa moyo wote. Mungu akubariki iwe siku njema. Damu ya Yesu Kristo ikaendele kunena mema juu yetu kinyume cha mabaya yote. Amen.